Дебют Андрія Кокотюхи великою мірою символічний. Масова розважальна культура не уникнена. Якщо національна культура не спроможна її продукувати, то вона приходить з інших країн і культур. Перші повісті Андрія Кокотюхи демонструють задатки на серйозного письменника-криміналіста, популярного і продуктивного у майбутньому. Побажаємо йому успіхів! Соломія Павличку. Шлюбні ігрища жаб Кримінальна повість Нічого не розумію, сказала Аліса Левові Я вже відрізала кілька шматків пирога, а вони знову зростаються Льюїс Керол, Аліса у Задзеркаллі За три тижні до початку Постать з піднятою рукою виринула з дощу так несподівано, що Олег ледю стиг загальмувати. Одразу ж до салону пхнулася людина, неначе зіткана з скрапель. З неї струмками текла вода, і Олег мимоволі відсунувся. «Братан, візьми до міста, чуєш?» Дощова людина тяжко дихала. Олег пильно подивився на хлопця і кивнув. «Хоч на одну пристойну людину натрапив!» Хлопчина струснувся, як мокрий собака, і плюхнувся на переднє крісло. Сорок хвилин купаюся, хоча б хто-небудь поспівчував, козли. Машина м'яко рушила. Звідки топаєш? Від переїзду. Ну і лупець, зараза, попутник кивнув на зливу за вікном. За сто метрів попереду ніхріна не видно. І машина як змило, за сорок хвилин з десяток нарахував. У тебе, братан, палити є що-небудь? Олег мовчки простягнув йому пачку експреса. Попутник видобув з кишені потертих варенок, запальничку припалив і з задоволенням затягнувся. Тебе сам Бог послав, братан. Бога немає, промовив Олег, не відволікаючись від дороги. Взагалі я не часто підбираю пасажирів. Принцип. Але тебе я взяв. Оцінив, братан, оцінив. Ти це є, не думай, за це буде заплачено. Зараз, правда, я порожній, але на місце приїдемо, Одразу віддам залізну Перестань Потрібен мені твій нещасний четвертний Особливо не розбагатію І зовсім не з біднію Просто попотякати з тобою захотілося Ух ти Попутник ледь не захлинувся димом Оригінальна форма розрахунку Яка в тебе такса? Кілометр десять слів? Світ тісний, Гено Попутник закашлявся Отже, я не помилився, констатував Олег. Ти Гена Шевель, так? Попутник кинув недопалок на підлогу. Не сміти в салоні, підніми бичок і викинь його за вікно. Попутник слухняно виконав наказ, потім розвернувся до Олега всім корпусом. «Ще що скажеш?» «Де скажу. На переїзді пост дай Ти раніше любив кататися на чужих машинах. Думаю, за шість років твої звички не помінялися». Працівника в автоінспекції не подобаються такі звички. Карному розшуку теж. І сьогодні тобі довелося кинути тачку на переїзді. Ну як? Ти лягавий, впевнено сказав Шевель. Я тебе пожалів, від запалення легенів урятував, а ти обзиваєшся. Негарно, ось вижену під дощ. Значить, не лягавий, легко погодився Гена. Чому ти мене знаєш, а я тебе ні? Тебе вся наша школа знала. Коли ви з дружками поцупили Волгу голови місць Венконкому, яку він залишив біля під'їзду будинку, в якому жила його коханка, про вас не те, що школа, весь район говорив. І світила вам зона, неповнолітні злочинці, коли б дружина потерпілого не підключила всі свої зв'язки, аби вам усім умовно дали». Як вона вас ще грошовими преміями не нагородила, адже вона давно чоловіка підозрювала, але доказів тому, що він майстер спорту зі стрибків у гречку, не могла знайти. А завдяки вашому невинному бажанню покататися, вона нарешті вивела його на чисту воду. Ви ж не знали, чия то машина? Не знали. Скільки вам тоді дали? По два роки, умовно. Та й те потім скостили. Пощастило. Заступниці так квіти не принесли. Ти тоді в дев'ятому класі вчився, а я в десятому. В одній школі вчилися, а я тебе не знаю. Ти не входив у коло моїх знайомих. Як тебе хоч звати?